بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اkiwa nusika atar 28 ربيع الاول mwaka sita kabla ya kuingia katika darasa leo au siku leo kuna jambo nataka ku liweka wazi kwa kweli kila mwaka unapofikia wakati kama huu tunapoingia mwezi wa Rabiul Awwal ndiyo da'wa ya mkharafi na kufuka kine wakati wakati ma wala humhis sababu ni da'wa ilojengewa na jahil na watu kupelika dini Kira zao na akili zao na da'wa yote ambayo imejiingiwa juu ya jahal na watu kutotafuta ilmu iliyo na manufaa yake natija yake huwa ningizi shubuhat ambazo mara nyingi zatajwa katika mwezi huu lakini alhamdulillah صوم مياقه اللييو pita kuna mambo walikuwa kiyetaja na kwa kuwa ahlus sunna as-salafiyyun khassa walillahil hamdu wal minna jazahumullah khairan waku bil mirsad waku chonjo imani zile walizokuwa kizitaja kwa sababu ilikuwa ni aibu mwaka jana Kila wakitoa ilikuwa ikijibiwa ni aibu kwao kwa hiyo wakapunguza kidogo lakini tukaona kuwa mwaka huu pengine labda pamoja na bidاعة zao kidogo watakuwa na akili watazungumza maneno ambayo yaingia akilini labda pengine watafundishana adabu za kuingia chooni watafundishana adabu za kula angalau wafahamu watafundishana adabu za kuingia nyumbani kutoka ni mambo muhimu haya ambayo wengi katika watu hawayajui Ilikuwa kuwafundisha vitu kama hivi ambavyo watu waviona ni vidogo lakini vina umuhimu sana lakini la wamekataa isipokuwa kuzungumza maneno ambayo hayana msingi wote katika dini katika jambo ambalo Safari limezungumzwa na naona klipu imeenea sana ya bwana mmoja wa kule mamrui sa ujina lakini akazungumza kuwa apima ye kwa akili yake ni usiku gani uliobora usiku wa kuzaliwa au usiku wa mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amalailatul qadri akatokana natija kwa usiku wa luz, yani usiku wa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora kuliko lailatul qadri <laughs> ingawa anaweza kusema kuwa siyae wa kwanza alisema hayo yani wako mabwana zake wakubwa zake ambao kabla ya hapo walisema maneno hayo na shubuhah au unaweza kusema vile vichekesho ambavyo amevitoa pale wale watu maskini walio kaa pale chini wajibizana wajibi naye ni kweli e, Ni kama ni kweli yani munga mkono akisema kitu au basi bas tungatunga tunga pale akafanya zile sarakasi zake pale mbele uongozi dalili moja tu ina utaje hilo hakuna dalili moja tu hakuna yetaka tufahamu kuwa usiku wa lilelelta alqadr lilelelta alqadr lilelelta عظيمه ni usiku mtukufu sana Musiwe wa mahurafi mtakuwa ni sababu ya waislamu kuudharao huu usiku Makhurafi msijaribu kutuharibia dini yetu misijio ya watu wasoma kitabu gani كما ان حكونا من نهانا ونزومز كما ان السنه صلى الله عليه وسلم كذلك حكونا اس سجيوا واسمعوا واطي لكن هذه الامور لا في كتاب جاء الله ولا في السنه المطهمه صلى الله عليه وسلم ليله القدر شانها عظيم جمولاكنه عظيم في كتاب جاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سماء ان انزلناه في ليله مباركه حقيقه تمكترمش الكتاب هيكي قران ketika usiku ulibarikiwa ku nasya quran inna kunna wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo tena uliona khair nyingi na baraka nyingi Hakika sisi ni waunyaji tuliowahofisha watu kwa hii Qur'an tulipoiteremsha fiha yufraku كل امر hakim katika usiku huu mbayanishwa kila jambo la hikma ndio Allah Subhanahu wa ta'ala katika usiku huu upambanua yale mambo yatakayotokea katika mwaka ule katika rizqi na ajal na mingineo katika yale yatakayotokea mwaka huu mpaka itakapokuja tena lilaatul qadr mambo yote yapangiwapo kadhalika Allah Subhanahu wa ta'ala katarimsha sura nzima وَمَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ريلة القدري. لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ نِمْبورا اسكو هو وانا فيونا تقول لك عباده يا elfu moja zaidi ya miaka 80 mtu afanye ibada ule usiku mmoja wa Lailatul Qadri ile ajira anayopata nje akifanya ibada katika usiku ule ni bora kuliko miezi 1000 zaidi ya miaka 80 usiku huo ndivyo alivyo uzungumza Allah subhanahu wa ta'ala fahiya laila sharrafaha Allah subhanahu wa ta'ala ni usiku ambao wa alioutukuza ni Allah jalla fi'ala sasa huku Allah subhanahu wa ta'ala atuambia hundi usiku mbora cha nje kutokea kihorafi kimoja huko kando cha kuambia a huu si usiku mbora sasa tukusikilize wewe ama tumsikilize mola wetu pengine mtu aze kusema atumia unama huyu huyu bwana atakana akapimwe non vero kweli. Sabu kabla ya hapo wiki iliyopita tu tumezungumza hapa. Alitoa kali zaidi. Kasema ukitaka kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina haja uende paka Madina kwenye kaburi bali. Ni kweli si sawa kuunda safari kwa ajili ya kwenda kuzuru kaburi. La yote yule kama alivyo tukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini umeenda Masjid an-Nabawi, ushafika katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikiti ambao huundiwa safari basi pale pia usiende kumsalimia kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi lake asema tafta sharifu yoyote wewe ukimwa mkuu tu kama mtume so sallallahu alaihi wasallam basi wewe <laughs> ah, sharifu wa mamrui tukutafute wewe yani tutoke hapo mbazo twende mamrui tukutafute wewe uliokimbia tembeza ko putrizi ndiyo tukusalimie ili sisi tukishakusalimia wewe na umekimbia tembe kule hajamaliza vidozi vyake ndiyo tuwe tunamsalimia mtume sallallahu alaihi na nami nashangaa wale watu baada ya hii nilifikiria atafungua makamba apeleke hospitali akamilize dozi hapewa apewa tena nafasi mimi naomba kila siku mahorafi washikeni wenda wazimu wenu wawaibisha kweli Winda wazimu wenu washikeni mwafunge kamba. Wallahi mwakaa ulhamdulillah wameaibika sana. Mpaka watu wa kawaida waseme ah sasa Haji, Haijamalizika ile ya mtu kufufuka kupiga shahada. Watu wakasema lai sasa kali. Sasa mwaletewa nyingine. To be continued. Heni zaendelea. Hazijaisha. Allah المستعان wafazo kunzoivi hapo ha sio kuzungumziwa seriously si watu wa kuchukuliwa serious sababu they are not serious with their lives ni watu hawako serious na maisha yao Allah yakus serious yani mtu aweze kuzungumza mbele yako maneno haya na wewe ukakaa chini ukamsikiliza na ukamunga mkono hili la laul jamani Allah subhanahu wa ta'ala امي وصفه سيكواكي كون مباركه كل يوم خيرين كثيره وبركه نداني yake ndio upango mambo ya صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبا لليله القدر mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda sana katika zile siku kumi za mwisho za ramadhani kiasi ambacho alikuwa hajipindi katika ibada katika zile siku za mwanzo kwa nini aitafuta laylatul lkadri sasa kwa nini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kipenzi chetu ambaye atutakia sisi umma wake Hakuna kheri isipokuwa ametuongoza atuongoze sisi katika hadithi ngapi ametaja fadhila ya hadithi nyingi hata moja basi kuwa kwa na huu siku wa kuzaliwa kwangu mimi ni mbora kuliko huu iwe mpaka watu wamektirifiana hawajui usiku gani utasema Lailatul Qadr pia ijulikana usiku la ijulikana katika masiku kumi ya mwisho moja katika hizo siku Mtume sallam akazipunguza kusema pakazi kafuteni katika nini siku za witri bali katika riwa nyingine kuwa arja leila ni 27 usiku wa, wa, wa 27 hii haijulikani hii yao hawa haijulikani wala mtume sallallahu alaihi wasallam لو kama kungelikuwa na ubora huo mbona hakutuamrisha tufanye ibada fulani katika siku ile angalau tupate zile fadhila Tayeb <tayyip>, na jambo lingine nataka litanabisho muhimu sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi katika Lailatul Qadri aina mbali mbali za ibada tujikaribishe na yeye ndani ya ibada kama hizo Mtume صلى الله عليه وسلم akatufundisha mpaka dua akatufundisha dua gani ikiwa twahisi kwa Lailatul Qadri wafikiria kuna mmoja pia khurafi mmemwona zungumza hao jamaa mmewambia mimi they are joking with their lives ninyamwamini azungumza basi wanammoja mmoja hiyo clips jilini nilikuwa naiona ni kaiona nikasema nika, nika, ah jamaa huyu vipi anaambiwa lila tulqadri atau na mwanga nani au waambia maneno yenyewe wa <laughs> khurafi mwanga sasa ukiona wewe omba kitu chochote utapata Yaani hao wameathirika wa na wale ukiona shooting star wale. Ommsiojwe wale makafiri ukiona shooting star eh omba chochote utakacho. Mekawishi. Sio hivyo? Ha? Acema sasa yule bwana alikuwa agiwi Kiarabu akasema ras ras ras kidotaki kwa kikubwa. Kisha wakacheka akacheka. Wallahi azim madhkal. Akasema maneno. Sasa kumbe maskini hata ile lailatul qadr hawana umhimunae wala hawajui nini. Hata huwa elewi kitu gani. Au kutakuja siji mwangaza gani, siji kitu gani? Alafu mtu fulani ndo atakua iweiona siji nini? Ni usiku tu apita, huwezi kujua usiku. Huko ndio kuna yaani kuna alama alizitoaeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuhakikisha kwa, wa kwa, kwa leo hakuna mtu waweza kusema hakuna mtu ajua ghaibu kwa leo. Alama za kuwa kwa leo tutatarajia hiyo hiyo. Lakini kwa kukata basi ingelikuwa ba ya Allah tumeyona wapo kwa shida moja nuru kubwa kisha tulivyoona basi leo bakia tupunguze punguze kidogo zile ibada tusipate tabu lakini watu waendelea kufanya ibada kwa kuwa wamefanya ibada siku zote kumi haiwezekani kwa wameikosa sababu siku zote alikuwa kwenye ibada alhamdulillah Nema <laughs> Allah musta'an lileta al-qadri mwezi wake ujulikana yajulikana ther mwezi wa ramadhani siku 10 za mwisho upande wa kuzaliwa kwa mtume saadamu kuna khilafu baina wana wanaovioni mtume wa sallallahu alaihi wasallam wala hakutaja jambo hilo katika karne ya kwanza ikapita masahaba kaondoka tabi'in wakaja atbahu tabi'in mpaka ilipokuja daula ya ubeydiyun rafidha ndio watu wa kwanza walovumbua kumbe kuna usiku mbora kuliko lailatul qadri watu wote wa wajua wanaujua mashia juzi namsikia mmoja khurafi klipu imeenea nafikiri nyote mmesikia alalamika kuwa maulidi ya makadara jamaa wa mashia jamaa ni yao nyuma itakia nini kwani yenu nyi si maulidi yao si nyi mwenyewe mjua kuwa maulidi na sio na mashia sasa washarudi wenyewe wapeni bendera yao na ninyi mfuatie nyuma si mwafuata e, maulidi ya makadara wasemaye yatawaliwa na mashia nawaambieni wamerudi wenyewe pioneers ndiyo wenye maulidi wale ninyi mmeiga sasa msilalamike imma mwana wao pale ama muachie wenyewe maki yao sasa hii lailatul qadri Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujuza kuwa iko katika mwezi wa ramadhan Akateremsha sura nzima kueleza fadhila yake. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nauko sema mwezi wa Ramadhani ambao Qur'an ulioanzishwa. Kwa hivyo ikawa ni dalili ya wazi kwa laylatil qadr katika mwezi wa Ramadhani na zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza katika masiku kumi ya mwisho kisha akatuelekeza katika siku za witri bali usiku unaotarajiwa zaidi tarehe saba kama tulivyotaja kwa hivyo lailaatul qadri ni usiku uliyo tofauti kabisa na usiku wote mwingine ndio maana tukaelekezwa katika kujipinda kwenye ibada kumtaja Allah kuomba duaa kinyume na usiku wa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo tarehe yake haijulikani hata mkingangania nyinyi eh haijulikani jambo hizi kulikimbia alafu mtume sallallahu alaihi wasallam hilo jambo hakulishughulikia kuwa kuna usiku wa kuzaliwa kwake akaweka ibada fulani la la masahaba pia walijua hilo wala tabiina walijua bali mpaka wapokezi wa vitabu vile vya hadithi wote wale alimamu al alimamu al Muslim, alimamu Abu Daud, at ibnu maja, Majah, ibnu maja wote hawa hakuna anayejua kitu chochote cha itwaletu Maulid kuna sharifu fulani wala kuna kitu fulani hawajui. Yaani hili jambo limekuja baada ya wao kuondoka. Sio umeelewa? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa manti yenu Amewakatalia hawa mabwana wakubwa wote hii fadhila mkaja mkapewa yinyi mahurafi. Khurafi hiyo ndio mmepewa. Kwa hiyo bwana hebu e, tuacheni dini yetu msituharibie. Na mkifanya hivyo tutawasimamia hapa tuombeo Uislamu nyi waongo kama saiti tuombea waongo si kweli maneno yao hawa. Na ili jambo la kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na hizi ibada na uzitunga wao hizi hakuna wanaofanya hivi isipokuwa wao hizi ni tuhusi walizozitunga wao kama vile manasara na wayahudi wanofanya vitu vyao na wao pia wafanya vitu vyao alivyo vitunga vya wao makundi ya bida haya Ndiyo utengeneza minasaba na wewe angalia si wameanza kusherehekea tarehe 12 kusema tarehe 12 ndio alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hizo sheria hazeshi mpaka ramadhani ifike kila siku siko kuna mmoja sasa hii kozaliwa mara ngapi kwenye maharusi kwenye nini, kwenye. kuku, kule, sasa hivi kuna listi kubwa na kuna msikiti hapa Mombasa wasema kila siku wasema kila siku nafikiri watu mitayo wale sababu pilao kila siku atafirisika pale kotuwa kalmati na mitaa leo utapata mitai na kahawa kisha utapata kalimati kila siku tuko <laughs> wanabidi ah hata qiamul leila wafanye hivyo ya rete ungekuwa na katika ibada wakafanya ibada ambazo mtume wao sallallahu alaihi wasallam amewoamrisha wa waache ibada zilizowoamrishana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waingie katika mambo yao haya ya kibidaa wakaweka sheria ambayo hakuiweka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hivi mwelekeza watu wapi? Hebu niwaulize kuna faida gani kuzungumzana kama haya? Mufaidisha nini umma wa Muhammadini? Aya gani katika Qur'an iliyosema Leila hii ni bora kuliko Lailatul Qadri? Aya gani katika Qur'an? Hadithi gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo? Ameketi akiwa danganya watu kuzungumza azumtum pomingine aulizwa nini dalili ya kuwa wakati ni sharti katika masharti ya swala wa yasalunaka anil mahidh eh hiyo azum zahid wewe aizumzin yakati za swala ndio hawa iko wapi usiku wa kuzaliwa kumtumu sana ni bora kuliko laylatul kutumilizwe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwe kwa mtume wetu sallallahu alaihi Ni rehma kwa waliungu wote alayhi salatu wassalam kama msimsingizie mtume wetu urongo hajasema maneno hayo wala msimsingizie Allah subhanahu wa ta'ala uongo hajasema maneno hayo na wallahi lau kama hizo aya mnazosisema nyinyi ambazo uziko mbali na nawe mnazungumza ingelikuwa hivyo ndio maana yake basi waanza kutobikisha hilo ingelikuwa nani ntu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa kwanza kutabikisha. Basi mtakutana baisha tu hilo. Kwa makorafa fanyeni adabu, ha? fanyeni adabu. Msizungumze maneno ambayo zungumzwa na watu wamesahau vidoozi vyao potrees. Sababu Uislamu una akili, watajua na watafahamu. Na mimi na hata baina yao kuna watu wamwambia au jamaa bana nzidi. Sallalah huyu huyu Simmsahau huyo alikuja akasema babake ni mbora kuliko Sa'd ibn Abi Waqqas huyu Sa, huyu Sa'd ibn Mu'adh afa Sa'd babake ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh sasa wakati ule mzuye. walikuwa mzuiye ufahamu miaka hiyo walikuwa mzuiye siku zile wakamwacha mara na kwenye maulidi jamaa kwa zile nyeusi zile sunglasses zikwa sasa hivi viishiria hivi vya vikuonyeshi kwa ujamaa takavidozi ngine alabdeli molidi ni usiku Ya wears sunglasses ni amuone kama mzima. kweli na wala sije mtu akanambia bwana lakini bwana wewe mwana uzungumza vibaya uwe zungumzo vipi sasa atakubalisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile yeye azungumza hivyo atajibiwa hivyo ipo anazungumza hizo mazungumzo anazungumza yake mazungumzo mabaya sana uta kutunga dini ambayo hakuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu almustaan subhanaka allahumma hamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk